Csókolom, jó napot kívánok! Udai Péter vagyok, Sép. 2009-ben egy cég fölkért, hogy ilyen társadalmi felelősségvállalás keretében menjek el különböző iskolákba, és főzzek abból az összegből, ami van. Mert és ez nagyon tetszett. Voltam 6-8 helyen, és akkor utána meg elmentem még több helyre, egy 21-néhány helyen voltam, és ebből így csináltam egy tanulmányt, amit 2010 elén meg is jelentettem. Na, ez olyan érdekes volt, meg a Schlager Rádióban volt, meg egy nagy ízét, egy ilyen gyakorlatilag egy sajtókampányt csináltam, mert pontosan azokat tapasztaltam, amiket önök is most itt mondanak már reggel óta. Csak én hozzátettem a megoldást is. Most azért ezt fogadják el nekem, hogy egészen múlt hétig ez a kutyát nem érdekelte. Odaadtam az Országgyűlés elnök helyettesétől kezdve polgármestereknek és egy csomó helyre. Mindenhol feküdt, míg nem három, több mint három év után végre elindul az útján. De közben, miután ez nyilvánosan megjelent, mégis történt valami, mert elindult egy csomó helyi kezdeményezés. Többek között például önök is itt ülnek. Többek között elindult ez a mintamenza, és, és, és, és. A, úgyhogy valami elindult. Úgyhogy nem vagyok, nem örülök, hogy nem az én programommal indulunk, de azért vagyok itt, hogy jó legyen, ugyanis az én programomban a következő van. Azt vállaltam, és azt csináltam meg több mint húszszor gyakorlatban, mindenhol a helyi konyháknak a dolgozóival. Öt iskolában leteszteltem egy évig. Eh, ott főzős kiszállítós, sőt, egy profitorientált cégnél is, amiknek láttuk itt az ételeit, mindenhol kijön abból a pénzből, amit az alapanyagra adtak. 2010-ben az ebédre 200 forint volt. Na most, nettó 200 forint. Azt kell mondanom, hogy önök is hibássak, hogy ilyen vacak a közétkeztetés. Most nem fogom az én programomat elmondani. Én a brutó 250 ebédből a következőt választott, tudtam csinálni. Háromfogás minden nap, tehát leves vagy előétel, deszert, és főfogás. És a háromból választható volt mindig a fölfog, főfogás. És éves átlagban 197 plusz áfából jött ki, nem elvettem, hanem hozzátettem ugyanehez az mindenki által ismert vacakajákhoz, ami nekünk a fősodor. Egy 80 száz ételt használnak a menzák, az én menza programomban egy év alatt 560 étel fordul meg. És itt elértünk oda, hogy miért rossz minden kezdeményezés. Azért, mert itt mondhatjuk, hogy legyen egészséges étkezés, mint a menza, helyi piac, jó alapanyag, ez mind csak hozadéka, a tudás hiányzik a rendszerből. A tudás. És ezt senki nem veszi bele, és ettől örülök meg. Mindenki menza így, menza úgy, emeljük a pénzt, emeljük ezt, miközben csak a jó szándék és a kreativitás hiányzik. Higgyék el, hogy a 2010-es 200 forint elég volt. Önök azért hibásak mert mondják, hogy ilyen rossz, olyan rossz, amolyan rossz. Nem értenek hozzá, a szervezetükben talán van egy-egy ember, aki volt már konyha közelében, a következőért kell harcoldi, hogy jó legyen az étel. Hogy amikor megy egy versenytárgyalás, egy tenderezés, akkor ne az legyen az egyetlen, hogy mi az ár, hanem önök követeljék az önkormányzattól, vagy az üzemeltető bárkitől, hogy mit tartalmazzon, mi legyen a beltartalma az ételnek. És akkor nem fordulhat elő ilyen moslék, amiket itt mutatott a hölgy. Ezt most komolyan mondom, mert ha önök meghat... Aztán azért kell lobbizni, hogy egy másfél éves gyerek, nem, bocsánat, egy óvis gyerek három és hat év között, ha az ovonéni nem kapja meg a fejenként három decilit, vagy a dadus, vagy mit tudom én, hogy működik, a fejenként három deciliter levest, a körettel együtt harmincöt, negyven a főételt, számoljuk ki ezt, harminc deka, hetven deka, egy szelet kenyérke, egy pohár víz, ez egy kiló. Mekkora egy gyerek? 8 kiló, vagy tán 12 is van. Tehát, ezért, hogy ezt elérjék, a beltartalom úgy fölhigul, mert saját szememmel láttam, hogy megfőztem a kaját, és akkor odajött a dadus, Aha, hát ez kevés tesz, hogy bum, még két-három vödör víz bele. Innentől kezdve se íze se büze, se tartalma, semmi. Ugye? Tehát ezekre kell figyelni. Egyetlen egy dolog van, hogy mi a beltartalom aztán. Nem az a legfontosabb probléma, hogy a gyerekek egészségtelenül lesznek, hanem az a legfontosabb probléma, önök hál' Istennek ezt nem tapasztalják, hogy egyáltalán esznek-e. Tudják? Nem esznek. Azért, mert ezeket az ételeket kapják otthon, anya eleve sokkal jobban csinálja meg a mama egyszer. Másodszor nem tudja, hogy miért kéne más tennie. Tehát itt jön be a tudás akkor menjünk végig ezen a tudásvonalon, mert körülbelül, amit így mondanék, az egy két óra lenne zanzásítva. De a tudásvonalon, ha végigmegyünk, az a lényege. Ha minden nap, és nézzük, egy példát mondok. A gyerekektől nem veszünk el semmit, mert ott a, a menű soron ott van a tarhonyás hús, a megyes íze. Csak én mellé tettem egy vegetáriánus ételt, ami mindig szezonszerűen van összeállítva, és higgyék el, hogy éves átlagban a választható ételek, tehát akik választottak, annak a 8%-a zöldségételt választott. Azon kívül 10-12 éves kortól lehetően 4.-5.-től választhatóvá tenni a menüt, mert addig meg nem tud a gyerek semmit. Viszont az óviban a tanítónéninek kellene kiválasztani, hogy mi kell. És, és hogyha a tanítónéni kiválasztja akkor ugye tudja a gyereknek az új ételeket is megmutatni, vagy óvónéni, vagy nem tudom, hogy hívek. De, hogyha azt nézzük, hogy csak annyit mondok, hogy sütőtök leves, és akkor ez legyen az állatorvosi A sütőtök leves, gyerek meglátja, nem eszi meg, fúj, sütőtök. Miért? Mert a Kovács azt mondta, ugye a hat éves vezér azt mondta, hogy fúj, nem szeretem. De miért fúj? Mert nem tudja, hogy mi a túró az. Na most, ha a saját szintjén kap egy információt a, nén, a nénitől, hogy lezsőke, ez azért jó, mert erős lesz tőle a látásod. Mindenki látott az Ovi-ben leragasztott szemüveges gyereket, ugye? Egyik sem akar az lenni. Tehát kap egy pozitív megerősítést, egy információt, és dönteni tud, és szeretettel megeszi azt a, ízet, azt a leves. Na most... Sütőtök leves, ha egy kicsit édesre csinálom, ne adj Isten, mézet teszek bele, nem kell sok, higgyék el, hanem a technológiában azt kell tudni, ha én feketére égetem a tököt a sütőben, akkor édes lesz, édes lesz, ne csóválja a fejét, ez így van, édes lesz. A bőrét kell feketére égetni, megkaramellizálódik, ami benne van, és a természetes cukroktól, azzal a pici mézzel, ami ugyan rohad drága, de édes lesz. Jó, jó, jó, mindjárt. Na, szóval, ezeket az információt, tehát a gyerek ízléséhez igazítjuk az ételt. Szezonális. Azért szezonális, mert akkor lehet friss árut adni, igaz? És a friss áru mindig olcsóbb szezonban. Tehát szezonálisan kell. Ezért az én étlapom, 6-7-es étlap, van egy őszétlap, ami 6-7, és megfordul, mert 6x2 az 12, 12 hét az három hónap, ugye? Szeptember, október, november. A tél ugyanez, december, január, február. 6-7 mindegyik napon van előétel vagy leves. Miért? Előétel vagy leves. Először is a gyerek tanulja meg, hogy az előétel ugyanúgy a menűsor része. Másodszor a legtöbb friss zöldséget, salátát, halacskát úgy lehet bevinni a gyerekbe. E harmadszor mondok egy példát. Melyik az értékesebb? Kifli, két decis tej, leharapja a végét a gyerek, kidobja tejbe, belekortól hozzá se nyúl, vagy ugyanebből az árból egy deciliter jó minőségű joghurt, egy kis konflex, mézes konflex, és egy kis friss gyümölcs. Ki látott már olyan gyereket, olyan gyereket aki a mézes konflexet ott hagyja? Én nem láttam még. Tehát az ízléséhez igazítom, melyik az értékesebb. Ugyanannyi pénzbe kerül, vagy kevesebbe, és tuti biztos, hogy megeszi. Tehát számtalan-számtalan szempont van, ami miatt ahogy én ezt összeállítottam. A Viktória, hol van? Mindegy, ő is, igen, ott van. neki elküldtem ezt a tanulmányt, tanúsíthatja, hogy nem kamuzok. A lényeg az, hogy az iskolákban is megcsináltam meg, működött. Vannak olyan elvek is, hogy egy étkezési kultúrák és egyébként a kulturális különbségek is borzasztóak országosan. Tehát van egy csomó gyerek, aki csak az iskolában eszik melegételt, és van egy csomó gyerek, aki csak az iskolában eszik. Hál' Istennek ez itt mindenkinek idegen, de ez így van. Ezért. Ezért kell, hogy választhasson. Azért kell deszertet oda tenni a végére, mert az édességet biztos, hogy megeszi a gyerek. És az édesség lehet ilyen pofon egyszerű, figyeljenek, hogy a reszelt almát odapirítom, mint a rétesbe, és nem teszek bele semmit. És adok hozzá egy szem kekszet, vagy, vagy, vagy egy pászkát, vagy mit tudom én, és megvan az édesség. De ha a gyerek egész nap nem eszik semmit, mert olyan finnyás, mint a dög, akkor is a dédességet megeszi. Tehát lesz valami a gyomrában, nem lesz rosszul, nem fog elájulni, és a többi. Tehát 60-féle szempont van abban a tanulmányban, amit írtam. Többek között ilyenek, egyet higgyenek, a pénz elég, megmozgatja a helyi piacot. Például ilyen összefüggés, hogy zugló, mondjuk, ha egy falunak tekintjük, nem, városnak tekintjük, de zuglónak is vannak olyan kistérségi kapcsolatai, ami kis falu, egy perc, egy, aminek kis térségi kapcsolatai, ahol megtermeltethetni az alapanyagot, ami kell ide. Na most? Meg, Megtenderezhetni az étkezés készítését ugyanezekkel a cégekkel, és azt kéne mondani neki, hogy az én általam követelt minőséget, vagy ezt a minőséget, amit én állítok elő, ezt Használjátok föl alapanyagból. Miért? Mert az alapanyagot meg kell termelni, ott megtermelik, munkát ad. A gyerekeket ki lehet vinni a gazdaságba, meg lehet nézni, hogy az étel előállítása mennyi-mennyi sok munkával jár, ezért, az munka, ezért a gyerekekben az ételnek a, a, a becsületét emelni lehet, ezért nem biztos, hogy ott hagyja és azt mondja, hogy fúj, ez nekem nem kell aztán jobb minőségű alapanyag történik, és még mondjuk az időseket is be lehet kapcsolni a körbe úgy, hogy kitelefonál az osztályfőnök, hogy kiviszem a harmadik bét, Julinénia néni elrakná velük az uborkát, megmutatna, hogy készül a kovászos uborka. Szóval egy nagyon-nagyon összefogó dolog, amit én írtam. A lényeg, az, higgyék el nekem, ha a tudás benne van, ha a gyerekek minden szinten megkapják azt a tudást, ami ahhoz az ebédhez jár, tehát egy perc Maradjunk a sütőtök levesni, ugye? De itt ez a befejezés...